Nashirah Muslimin dan Muslimat. Para pendengar radio Ibnul Qayyim FM dan Radio Ibnul Qayyim streaming dimanapun kalian berada. Semoga Allah Jalla wa Alaihi Wasallam senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian dan senantiasa memberi kesabaran kepada kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan dalam meninggalkan kemaksiatan dan di dalam menghadapi apa yang telah menjadi ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian streaming ini, pada sore hari ini, hari Ahad, hari yang ke-17 dari bulan Ramadhan, tahun 1441 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 10 Mei tahun 2020 kembali kita melanjutkan kajian kita dari mendulang faedah dari kitab uddatu sabirin wa dhakhiratu syakirin karya al-'allamah Ibn Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi taala alaihi dan kita masih melanjutkan bab yang ke-16 di mana beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya dan dari para ulama ussalaf yang menjelaskan tentang kesabaran dan keutamaan bersabar Lalu kemudian berkata Al-Allama Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub Yang dikenal dengan sebutan ibnu Qayyim Al-Jawziyah Rahmatullahi ta'ala alaihi Wa qalat Umm Sulaim Berkata Umm Sulaim Maridtu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala Aku dalam keadaan sakit Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk aku Lalu beliau mengatakan ya ummu Sulaim ata'rifina al nar wal hadid wa khubth al hadid Wahai Ummu Sulaim, apakah engkau mengetahui api? Besi dan karatan besi? Maka Ummu Sulaim menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'abshiri ya Ummu Sulaim." Fainnaki in takhlosi min wajigik. Fainnaki in takhlosi min wajigik ha min wajigik haa. Takhlosin minhu. Kama yakhlos alhadid min alnahr min kubtheh. Bergembiralah engkau wahyu muslim. Karena sesungguhnya engkau. Apabila engkau sembuh dari penyakitmu ini maka engkau menjadi bersih dari dosa-dosamu seperti halnya besi ketika terkena percikan api yang membersihkan dari kotoran dan karatan-karatannya Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Al Marad wal Kasarat dan Al Khatib Al Baghdadi dalam Tarikh Baghdad namun dalam sanadnya ada kelemahan namun telah dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang sebagiannya telah disebutkan Wa kharaja ba'du sahabati za'iran Lerajulin min ekwani dan ada sebahagian para sahabat mereka mengunjungi seorang lelaki dari saudara saudaranya. فبلغه أنه شاكٍ قبل يدخل عليه لalu sebelum mereka bertemu untuk mengunjungi lelaki tersebut, maka sampai berita kepadanya bahwa lelaki ini dalam keadaan sakit. Maka mereka berkunjung sekaligus menjenguk lelaki tersebut yang dalam keadaan sakit. Sehingga ketika mereka masuk ke tempat lelaki tersebut, Aka dia pun mengatakan Atai itu kezairan, wa atai itu keaaidan wa mbaşşara. Aku mendatangimu dengan tujuan untuk berkunjung dan aku mendatangimu dengan tujuan menjenguk dan menyampaikan berita gembira. Maka lelaki ini bertanya, "Kif jama'ta hadha? Bagaimana cara engkau mengumpulkan semua hal ini? Engkau datang untuk berkunjung, engkau datang untuk menjenguk sekaligus sebagai mubasyyir, pembawa berita gembira. Maka sahabat ini menerangkan, "Kharajtu wa ana uridu ziyaratak." Aku keluar dari rumahku dengan tujuan aku ingin berkunjung. Kepadamu, Lalu kemudian sampai berita kepadaku bahwa engkau dalam keadaan sakit. Sehingga kunjungan ini menjadi iadah. Sekaligus menjemuk. Seorang yang berkunjung sekedar ziarah mengunjungi saudaranya. Sahabatnya di tempat yang lain itu disebut ziarah. Adapun apabila seorang mendatangi sahabatnya dengan tujuan menjenguk, sahabat yang dalam keadaan sakit itu disebut iadah. Iadah. Jadi sahabat ini ketika ia datang tujuan asalnya adalah untuk berkunjung. Di pertengahan perjalanan beliau sampai berita bahwa yang akan dikunjungi ini dalam keadaan sakit, maka dia pun berniat untuk ziarah dan berniat untuk menjenguknya. Lalu beliau mengatakan, dan aku memberitakan kabar gembira kepadamu. Sesuatu yang aku dengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa beliau bersabda. Idza sabaqat lilabd min Allah manzilatan lam yablughaha bi'amalihi Apabila seorang hamba mendapatkan sebuah kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala yang kedudukan ini tidak mampu diraih oleh hamba tersebut dengan amalannya ibtalahu fi jasadihhi aw fi waladihi aw fi malihi maka allah jalla wa ala menguji hamba tersebut baik yang berkaitan dengan jasmaninya atau anaknya atau hartanya thumma sabbarahu lalu kemudian allah jalla wa ala memberikan kesabaran kepadanya Hatta yablugahu al-Manzilah التي سبقت له من الله azza wa jalla hingga hamba tersebut mampu mencapai kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala untuknya. Hadis ini dira'wahkan oleh Abu Dawud. Meskipun terdapat kelemahan padanya, namun hadis ini. Memiliki penguat-penguat yang sebagiannya telah disebutkan. Bahawa dengan penyakit yang diderita oleh seorang hamba. Atau cobaan yang menimpa keluarganya atau hartanya. Lalu dia bersabar, maka dia akan meraih sebuah kedudukan yang mulia. Yang kedudukan itu tidak diraih dengan amaran salih. Namun dengan cobaan dan ujian yang Allah Azza wa Jal berikan. Dan dia bersabar. Dan mengharapkan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Al-Hasan al-Basri. Dan ketika itu beliau menyebutkan tentang penyakit. Yang diderita oleh seorang hamba. Kata beliau. Amal Allah ma huwa bisharr ayyamil muslim. Ayamun qurubalah fiha min ajli, wadukkira fiha ma nasya min ma'adih, wakuffirah biha kata Demi Allah, sesungguhnya penyakit itu bukanlah keburukan pada hari-hari yang dialami oleh seorang Muslim, namun itu adalah merupakan hari-hari yang didekatkan ajalnya. Dan diingatkan kepadanya apa yang dia lupa. Dari hari kembali. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah merupakan hari-hari di mana seorang hamba. Dihapuskan kesalahan-kesalahan dan dosanya. Dan berkata sebagian para ulama'u salaf. Laula masa'ibud dunia waradna al-qiyamata mafalis Kalaulah bukan disebabkan karena adanya musibah-musibah yang menimpa hamba-hamba Allah Jalla wa'ala dalam kehidupan dunia maka nista kita akan mendatangi hari kiamat dalam keadaan bangkrut Kalaulah bukan karena musibah dan cobaan. Yang menimpa seorang muslim dalam kehidupan dunia. Nisjaya. Dia mendatangi hari kiamat dalam keadaan dia bangkrut. Karena dosa yang begitu banyak. Kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh seorang muslim dalam kehidupan dunia itu banyak. Apabila seorang menghadap Allah SWT. Tanpa. Tanpa dia mengalami cobaan tanpa dia mengalami musibah dalam kehidupan dunia yang menjadi penghapus kesalahan-kesalahan hamba tersebut maka dia akan datang menghadap Allah Jalla wa'ala sebagai seorang yang muflis seorang yang bangkrut karena memiliki kesalahan dan dosa yang belum dihapuskan pada saat dia menghadap Allah tabarakat wa ta'ala Sehingga hikmah yang besar yang dialami oleh seorang hamba ketika dia dalam keadaan sakit yang menyebabkan Allah Taala ta mengampuni segala kesalahan kesalahan dan dosanya. Lalu kemudian di sini ada sebuah permasalahan bahawa Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya seorang muslim ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia yang menyebabkan dia sakit lalu kemudian dia menyebutkan penyakitnya Misalnya dia sedang sakit perut, dia mengatakan, aduh perutku sakit. Atau dia mengatakan, kepalaku sakit. Apakah hal itu diperbolehkan? Dan apakah hal itu termasuk bentuk keluhan? Mengeluhkan tentang penyakit yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Sebab telah diruatkan dari Nabi s.a.w. Sebagaimana yang diruatkan oleh Imam Bukhari. Bahawa ketika Rasulullah s.a.w. dalam keadaan beliau mengalami sakit kepala. Maka beliau mengatakan, wa raksah. Wa raksah, yang ini sakit. Demikian pula ucapan aisyahulillahul talanha. Beliau juga mengatakan kepalaku sakit wa sah. Dan demikian pula yang disebutkan oleh Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anh ketika beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah Tadi sytadda bil waj'u Wa anadhu malin Wahai Rasulullah Penyakit yang aku derita ini Semakin parah Sementara aku ini orang yang Memiliki harta yang banyak Maka apa yang dimaksud riwayat-riwayat ini Apakah ini merupakan bentuk Mengeluh Atas ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada seorang hamba maka diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah fa inna hadza inma qila ala wajhi al-ikhbar la ala wajhi rabb ta'ala ila al sesungguhnya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah atau Sa'id bin Abi Waqqas itu merupakan bentuk pemberitaan Bukan sebagai bentuk mengeluh, mengeluh atas ujian yang Allah Subhanahuwataala berikan, yang disampaikan kepada para penjunguknya. Jadi dia statusnya ikhbar, memberitakan. Sama halnya ketika seorang ditanya oleh penjunguknya apa yang kamu rasakan maka dia mengatakan bagian kepala saya sakit bagian tangan saya sakit itu ikhbar pemberitaan atau yang ditanyakan oleh dokter misalnya kepada seorang pasien bagaimana perasaanmu sekarang apakah yang bahagian ini masih terasa sakit lalu dia matat, iya masih terasa sakit itu dia menyampaikan sebuah berita dan itu tidak terlarang jadi ini bukan merupakan bentuk mengeluh aduh mengapa sih Allah memberikan aku penyakit ini mengapa sih Allah menjadikan aku begini nah itu yang terlarang, itu yang tidak diperbolehkan tapi kalau sekedar ikhbar, memberitakan maka tidak mengapa Kata beliau rahimahullahu fa iza hamidallah almaridu Allahumma thumma akhbar bi'illatihi lad takun shakwa Apabila seorang yang dalam keadaan sakit itu memuji Allah subhanahu wa ta'ala dia tetap memuji Allah dalam setiap kondisi yang dia rasakan alhamdulillah lalu dia memberitakan tentang rasa sakitnya maka ini bukan merupakan bentuk keluhan. Wa in akhbara biha tabarruman wa tasakhutha kanat shakwa minhu. Namun apabila dia memberitakan itu sebagai bentuk tidak terima atas apa yang Allah jalla wa'alaam jadikan itu sebagai ujian sebagai bentuk Berkeluh, kesah, ya. marah. Maka ini merupakan bentuk keluhan yang tidak diperbolehkan. Jadi kata beliau, kadang-kadang kalimatnya sama. Seorang mengatakan, kepala saya sakit. Namun dia mengucapkan, itu sebagai bentuk pemberitaan saja. Saya merasakan di bagian kepala saya sakit. Bukan sebagai bentuk keluhan Atau tidak menerima Penyakit yang dideritanya itu Duh kepala saya terasa sakit Dan dia tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu tidak mengapa ya. Kalimat yang kedua Seorang mengatakan kepala saya sakit Dalam keadaan dia merasa Tidak menerima Apa yang sedang dia alami Mengapa kepala saya sakit? Mengapa Allah memberikan saya penyakit seperti ini? Jadi kalimat yang sama namun niat yang membedakan. Maka di sini peranan niat. Bahwa dengan niat menyebabkan seorang bisa mendapatkan pahala. Dan dengan niat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Yang membedakan adalah niatnya. Maka di sini menunjukkan pentingnya niat itu ketika seorang menghadapi cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Niat yang baik, yang disertai dengan kesabaran, yang senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mengembalikan segala urusannya kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala. Dan apabila niat seseorang menampakkan keluh kesahnya, kemurkaannya, tidak terima terhadap penyakit yang dia rasakan, maka hal ini dapat menyebabkan seorang semakin terjatuh ke dalam musibah di samping musibah yang sedang dialami. Berkata Thabit Al-Bunani. Rahimahullahu Ta'ala. Satu ketika kami bersama Al-Hasan. Yang Al-Hasan Al-Basri. Mendatangi Sofwan bin Muhriz. Sofwan bin Muhriz Al-Mazini. Beliau seorang yang tiqah, beliau seorang yang termasuk ahli ibadah. Kami mendatanginya untuk menjeguknya. Maka ketika kami tiba, keluarlah putra dari Sofwani. Anaknya keluar menemui kami. Dan anaknya mengatakan, Maka dia tidak dapat menyebabkan diri. bahwa beliau dalam keadaan sakit perut kalian tidak mungkin bisa bertemu dengannya kalian tidak mungkin bisa masuk ke kamarnya untuk bertemu dengannya maka al-hasan al-basri Rahimahullah taala mengatakan inna abaka ayukhazal yawm min lahmhi wa dami fuyjaru fihi khairun min ayyaakulahu sesungguhnya ayahmu itu Apabila hari ini diambil dari darahnya, dari dagingnya yang menyebabkan dia diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih baik daripada daging dan darah itu hanya dimakan oleh tanah. Maksudnya, bahwa ketika seorang dalam keadaan sakit menyebabkan dia berkurang berat badannya. Yang menunjukkan bahwa dia mengalami penurunan. Dagingnya berkurang, darahnya berkurang. Dan itu diambil dalam keadaan dia sakit. Dan dia bersabar menyebabkan Allah Jalla wa'ala. Memberikan kepadanya pahala itu lebih baik daripada daging itu hanya dimakan oleh tanah. Ketika seorang itu meninggal. Lalu demikian pula Thabit Al Bunani, rahimahullah Taala, mengatakan, "Dan kami mendatangi Rabi'ah ibn Al Harith Al Hashimi, dan beliau adalah anak paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mendatanginya untuk menjenguknya dalam keadaan beliau sakit keras." maka beliau pun mengatakan innahu man kana fi mithli halati hadhihi mal'atil akhiratu qalbahu wa dunya asghar fi 'ainayhi min dhubabin. kata beliau rahimahullah sesungguhnya siapa yang kondisinya seperti keadaanku sekarang ini Maka akhirat itu seharusnya memenuhi hatinya. Yang dia ingat adalah kehidupan akhirat. Dan dunia lebih kecil di depan matanya daripada lalat. Ya ini hendaknya seorang ketika dalam kondisi sakit. Dia lebih fokus untuk menatap kehidupan akhirat. Menatap kehidupan setelah kematian dalam kehidupan dunia. Menatap apa yang akan dia persiapkan ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia. Mempersiapkan dirinya. Adapun dunia. Maka dia tidak memikirkannya. Karena seorang dalam keadaan sakit. Itu adalah merupakan. Sebuah persiapan yang boleh jadi dengan penyakit yang didiritanya menyebabkan dia bertemu Allah Taala, yang menunjukkan berakhirnya kehidupan dunianya. Maka seorang harus lebih fokus untuk mengingat kehidupan setelah kematian. Adapun dunia kata beliau lebih kecil dihadapannya daripada seekor lalat. Demikianlah yang seharusnya seorang mukmin ketika dia dalam keadaan sakit untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkata Al-Rabi' bin Ziyad, Al-Rabi' bin Ziyad beliau mengatakan. Aku mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, Ayatun fi kitabillah, Qad ahzanatni. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quranul Al Karim, Yang membuat aku sedih. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya, Ayat apa itu? Maka aku mengatakan, Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, May ya'mal ya su'ay yujazabih, Barang siapa yang mengamalkan sebuah keburukan Maka dia akan dibalas Dengannya Keburukannya akan dibalas oleh Allah SWT Ini yang membuat Ar-Rabi bin Ziyad bersedih Karena keburukan kita ini banyak Dosa yang kita lakukan ini banyak ما كأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من جلaskan ما كنت أراك إلا أفقه مما أرى إن المؤمن لا تصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. tidaklah aku melihat mau Orang yang paling faqih, orang yang paling memahami dari apa yang aku saksikan. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah ia ditimpa luka pada kakinya. Ditimpa penyakit atau urat yang menyakitinya. Melainkan itu semua disebabkan karena perbuatan dosa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberi maaf. Banyak menerima taubat hamba-hambanya. Dari kesalahan dan dosa tersebut. Maka dengan penyakit yang dialami oleh seorang hamba. Menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan hamba itu. Menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Berkata Wahab bin Munabih Rahimahullah Ta'ala La yakunur rajul faqihan kamil al-fiqhi Hatta yauddal bala'a ni'matan Wa yauddal raka'a musibah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 dan menganggap kelapangan hidup itu sebagai satu musibah hal itu disebabkan karena seorang yang mengalami ujian, mengalami musibah maka dia menanti kesembuhannya sementara seorang yang merasa lapang dalam kehidupannya maka dia menanti adanya musibah ucapan Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala ini merupakan ucapan hikmah yang penting untuk diperhatikan oleh seorang mukmin seseorang tidak dikatakan memiliki kesempurnaan fikih, kesempurnaan pemahaman di dalam agama Hingga dia menganggap bahawa musibah dan cobaan yang menimpanya merupakan nikmat. Mengapa nikmat? Karena kesengsaraan itu membawa kepada kenikmatan. Dia sakit menjadi sebab penghapus dosa. Dia sakit menjadi sebab Allah Jalla wa memberikan kepadanya sebuah kedudukan yang tidak diraih dengan amalan saleh. Maka itu pada hakikatnya nikmat. Kenikmatan yang Allah hujalla wa'ala berikan. Sementara kelapangan hidup. Itu bisa menjadi musibah. Berapa banyak. Dari manusia. Yang ketika diberikan kelapangan dalam kehidupan ini. Diberi kekayaan. Diberi harta yang melimpah. Justru hal itu menyebabkan dia terjatuh dalam kehinaan, maka itu musibah. Itu menjadi musibah. Kata Salamah ibnu Dinar, رحمه ta'ala. تعالى, "Kelu la tukaribu kabilah Allah fahiyabaliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala, maka itu adalah musibah." Engkau mendapatkan kenikmatan. Namun menyebabkan engkau lalai. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya itu adalah merupakan musibah yang sedang menimpamu. Maka oleh karena itu. Seorang yang ketika diberi cobaan. Maka dia menanti. Adanya kelapangan. Apakah dia diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia telah diampuni dosa-dosanya atau diwafatkan oleh Allah Huja'lawala dalam keadaan dosa-dosanya telah dihapuskan oleh Allah. Sementara seorang yang merasa lapang dia pun menanti adanya cobaan. Seorang mukmin jangan selalu merasa bahwa kehidupan dunia ini selalu senang, selalu lapang, selalu nikmat, berpindah dari satu nikmat kepada kenikmatan yang lain, kesenangan kepada kesenangan yang lain. Tidak. Ada masa-masa di mana seorang hamba pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika dia merasa senang diberi kelapangan hidup maka dia bersiap-siap pula bahawa suatu saat dia akan menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan dia bersabar apabila dia bersabar maka balasan dari Allah jalla wa'ala lebih baik dan berkata ma'ruf al-karhi rahimahullah ta'ala Inna allaha la yabtali abdahul mu'min bil asqami wal auja' Fa yashku ila ashabih. Bahawa Allah Jalla wa'ala Ketika menguji hambanya yang mukmin dengan berbagai macam penyakit dan rasa sakit. Lalu kemudian dia menyampaikan kepada para sahabatnya. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan Wa 'izzati wa jalali mabtalaituka bihadhihi al wal-asqam illa li'aghsilaka minadh-dhunubi fala tashkin. Demi keagungan dan kemuliaan tidaklah aku menguji kamu dengan rasa sakit, dengan penyakit-penyakit yang kamu rasakan, melainkan dengan tujuan aku ingin mencuci kamu, membersihkan kamu dari dosa-dosa. Maka jangan kamu mengeluh, jangan kamu mengeluh, sabar di dalam menghadapi cobaan itu. Dan ada sebahagian murid-murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaanhu yang ketika itu mereka menjenguk Abdullah bin Mas'ud yang dalam keadaan sakit keras. Lalu kemudian ketika mereka datang, maka keluarganya mengatakan kepadanya, "Nafsi fidak ma nut'imuk wa nusqik." Apa yang harus kami berikan padamu berupa makan dan minuman?" Kata keluarganya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala menjawabnya dengan suara yang kecil. Kata beliau baliyatil haraqif wa talatid ah. Wallahi ma yasurruni anallaha naqasani minhu qalamatu dhufrin. Bahwa tulang belulang ini telah rapuh dan pembaringan ini telah lama demi Allah Aku tidak senang Allah subhanahu wa ta'ala Mengurangi apa yang aku rasakan ini Sedikit pun Jadi dia telah bersabar Dia Telah rida Dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepadanya berupa penyakit itu Karena dia meyakini bahwa Dengan penyakit tersebut Akan menyebabkan Seorang mulia Dihapuskan dosa-dosa Dan kesalahannya diangkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Dunya dalam Al-Marad wal Kafarat, Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf Bahawa Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu itu menceraikan istrinya. Dia menceraikan istrinya lalu kemudian dia menyampaikan pujian dan sanjungan kepadanya lalu muridnya yaitu qais bin abi hazim bertanya kepada Khalid bin Al walid ya aba suleiman li ai syai' talaqtaha wahai abu Sulaiman mengapa engkau mencelaikan istrimu apa sebabnya kata khalid Ma telahkuhalamrinrabni minha, walasaani. Walakin, limyusibhaandibala. Aku tidaklah menceraikan dia karena ada sesuatu yang aku benci darinya, dan dia juga tidak pernah menyakiti aku. Hanya saja, aku menceraikan dia karena dia tidak pernah diberi coba selama bersamaku. Beliau menganggap jangan sampai itu menjadi sebab keburukan, sehingga beliau mencelaikannya. Ada seorang lelaki dari kaum muhajirin, beliau mengunjungi seorang yang dalam keadaan sakit, maka beliau pun mengatakan, innalilmaridhi arba'ah. Seorang yang sakit itu akan mendapatkan empat keutamaan. Yurfa Wanul Kalam diangkat pena catatan amalan darinya, karena seorang yang sedang berbaring dalam keadaan sakit tidak mampu melakukan aktivitas dosa. Wajuk tabulahuminal ajarn mislamakana yagmarufis sehateh dan dicatat untuknya pahala seperti apa yang diamalkan ketika dia dalam keadaan sehat. Wajtabu almaradu kallahatia'in fi mafsil min mafasilhi, fayastakhrujha. Lalu kemudian sakit yang dirasakan itu akan mengikuti setiap kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh persendian-persendiannya. Lalu dia pun mengeluarkan kesalahan-kesalahan dan dosa itu. Fain gash gash magfuran lah, wain mata mata magfuran lah apabila dia kembali sehat maka dia sehat dalam keadaan diampuni dosa-dosanya dan apabila dia dalam apabila dia mati maka dia pun mati dalam keadaan diampuni segala dosa-dosanya maka ini lelaki dari kaum muhajirin ini menyebutkan keutamaan seorang yang mengalami sakit tersebut maka ini ma'ashirul muslimin rahimakumullah yang kita bacakan dan dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang ke-16 insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke bab yang ke-17 semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wanan, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.